tak jelikož máme málo času a e, učení o meditaci na dech je komplexní, i když jednoduchá praxe je jednoduchá, učení o této praxi je komplexní a e, obšírné. Hm? E, zmínili jsme se o tom, že e, podle Učení šáster severního buddhismu ve všech spisech, počínaje Abhidharma Koša, je dáno, dán důraz na to, že základ naší zkušenosti dechu je, je prostor. Je třeba si to uvědomit, my cítíme vše, naše počitky, hm? tělesné počitky, jsou založeny na tom, že existuje prostor. Hm? Jestliže neexistuje prostor, nemůžeme si být vědomi počitku těla, nemůžeme si být vědomi dechu. Je třeba si to uvědomit. Hm? Prostor je podobně jako nirvána v šástrách severního buddhismu, je e, e, složka zkušenosti, která není složena. Prosto se liší od e, ostatních složek našich zkušeností tím, že není složený. Prostor se nedá rozložit. V tomto smyslu je, není stvořený Podobně jako nirvána je něco, co není stvořeného. Prostor je též patří do kategorie objektů, které nejsou stvořené. Tedy podobně jako nirvána, i když kvalita samozřejmě nirvána a prostor je něco úplně jiného, ale jsou si podobné v tom, že nejsou složené a že existují stále. Vše, co poznáváme v naší zkušenosti, se mění. A prostor a nirvána jsou složky naší zkušenosti, hm? pokud jí máme. <laughs> že eh, je to něco neměného. A právě vše, co pociťujeme prostředkem těla a dech tež pocitujeme prostředkem těla, je, záleží na prostoru. Jestliže není prostor, není žádný počitek těla a není žádný počitek dechu. Vše, co se hýbe, se může hýbat jenom v prostoru. A dech, jakožto vyjádření elementu větru, je svojí podstatou, je pohyb. Aby se dělal pohyb, je, je, musí být těleso. Hm? Těleso je definováno elementem hm? země. Země znamená tvrdost, hrubost, váha, hm? těžkost nebo měkost. Inteligentní eh, meditující okamžitě ví, že eh, poznáváme tvrdost tím, že známe měkost, poznáváme eh, hrubost tím, že známe eh, to, co je hladké, jestliže neznáme to, co je hladké, nemůžeme znát hlubost. A těleso se vyjadruje tím, že má složku. Tedy tělesnost, hmotnost se vyjadruje tím, že má složku tvrdosti, hrubosti, váhy, která se hýbe v pohybu. Která se hýbe v prostoru. Ať jsme si toho vědomí nebo nejsme si toho vědomí, tato země s veškerými předměty, které na ní se nacházejí, se stále hýbe v rychlosti, kterou se ani nedovedeme představit. Čili vše, všechny naše počitky, není nic jiného, Tělesné počítky není nic jiný než pohyb. Teď v šástrách severního buddhismu je též, zmínil už jsem se o tom, je též speciální důraz na to, že existují dva druhy dechu. Který je proces dech, stejně tak jako pohyb, je proces. Hm? Protože vše, co eh, eh, všechny naše počitky jsou též proces, hm? počitky spojené s tělem, jsou jenom procesy, nic jiného neznáme. Jsou tež pohyb. Hm? Proto, aby se něco dělo v pohybu, může se to dít jedině na základě souvislého vznikání, souvislosti. Hm? Pohyb je souvislost. Počítek dechu je tež souvislost. A proces dechu probíhá na dvou úrovních, ne? podle šáster severního buddhismu. Na takzvané hrubé úrovni, to je dech, který přijímáme v nosních děrkách, jehož proces je, že prostředek je v prsou a konec je v se Výdech začíná v podbríšku, prostředek je v prsou a konec, je v nosních dělkách. Toto je v šástrách severního buddhismu, hm? yoga čára, bůmi šástra a podobně, eh, nazýváno hrubý proces dýchání. <těk> <těk> hrubého procesu dýchání, ať jsme si toho vědomi, nebo ne, hrubého procesu dýchání je si každý vědom, hm? ale ne každý je si vědom takzvaného jemného hm? procesu dýchání. A jemný proces dýchání podle šáster severního buddhismu, toho se účastní Celé tělo bez výjimky prochází každým pórem kůže. Proces hrubého dýchání se nazývá hrubý proces, protože tento proces, dá se říci, je jen nádech, výdech. A poznáváme ho jedině nádechem, výdechem. Když to tento jemný proces dýchání existuje i v mezi nádechu a v mezi výdechu. A právě v těchto úsecích se stává jasným objektem vnímání. Tedy meditující, jestliže se učí meditaci nadech podle částech severního buddhismu, musí si být vědomí těchto dvou druhů dechu. Hm? Nejenom nádechu a výdechu, ale též jemného dýchání. Čili, jak jsem vysvětlil na začátku, první stádium meditace na dech, už jsem obzvláště jsem zdůraznil, že tyto stádia je jeden proces. Člověk neznamená, že každý stádium má svoji funkci. A meditace je organický proces. V meditaci prožíváme různé stavy jemného a hrubšího stavu vědomí. A meditující tím, že právě prohlubuje svoji, svoji pozornost a uvědomělost, může střídat hm, ty eh, Předchozí fáze s, s fázemi začínajícími podle potřeb. Neznamená, že musí automaticky začínat počítání. Když potřebuje počítání, věnuje se počítání. A počítání je k tomu. Základ meditace na dech je, že eh, u svázání. Eh, těkavé mysli, opičí, opičí podstaty našeho myšlení. Tato opičí, opičí charakter myšlení právě v šástrách jogy není nic jiného než nezdravý stav vědomí. Meditace není tež nic jiného v šástrách jogy, ať v jakýchkoliv, hlavně v buddhismu je to, není nic jiného než vývoj zdravého myšlení. Vývoj zdravého myšlení je tež organicky spojen se zdravým přístupem k dýchání a zdravým přístupem k tělu, které pak splynou, jak jsme říkali, v jeden celek. Čili to, čemu se říká kusala, zručnost, je vysvětlováno v všestraně jako arogy to znamená eh, ne, stav bez nemoci. Nemoci tělesné, nemoci eh, ducha hm, jsou úzce spolu spojené. A nemocný stav těla a ducha se tež je možno poznat dechem. Dech, jakožto pohyb, je spojení. Pohyb, účel pohybu je spojení. A dech, princip dechu, je princip spojení těla a duševna. Což znamená, jestliže myslíme jistým způsobem, hm? počítky těla a počítky dechu budou jiný. Jestliže stejným způsobem, jestliže dýcháme jistým způsobem, počítky vědomí a počítky těla budou jiný. Jestliže držíme tělo jiným způsobem, počítky Dechu a počitky vědomí budou tež jiný. Pocit hm? je to, čím přijímáme skutečnost. Hm? A tyto tuto souvislost mezi těmito složkami právě chápeme pocitem. Mm. Čili vytváření harmonie mezi těmito složkami i neharmonie mezi těmito složkami tež. Poznáme, jak poznáme pocitem. Pocit je recepce objektu. Tady, jestli špatně dýcháme, jestli špatně držíme tělo, pocit bude jiný. Jestli dobře dýcháme, dobře držíme tělo, pocit bude jiný, jestliže myslíme zdravě, pocit bude jiný, jestliže myslíme nezdravě, pocit bude jiný. Hm? V meditaci na dech první krok je tedy si podmanit Zdroj naší nepohody, což je opičí vědomí. Co je, co je podstata opičího vědomí? Hm? Je třeba si uvědomit. Opičí vědomí je to vědomí, které nemá schopnost Zůstat u objektu, který potřebuje, s kterým je spojen. Jakmile se objeví jiný objekt, okamžitě běží k tomu objektu. Hmm? Toto je charakter smyslového vnímání. Hmm? Smyslové vnímání je to vnímání, tak je vysvětleno v šástra, kdy jakýkoliv objekt se stane jasným, mysl běží za ním. Jestliže pocit v rameni je jasný, mysl běží do ramene, jestliže pocit na, v kyčli je jasný, mysl běží v kyčli, v kyčli, jestliže venku zvuk, je jasný, mysl běží ke zvuku a začne přemýšlet o zvuku, jestli se ale objeví nějaký eh, eh, nějaký jiný počítek, hm? barva, se běží k barvě, jestliže eh, nějaký eh, jakýkoliv smyslový dotek je jasný, mysl okamžitě běží za ním a začne myslet na něj. To je opětší mysl. Tato mysl nemá ani schopnost moudrosti, ani schopnost koncentrace. Koncentrace je základ moudrosti, tedy správného rozlišení. Hm? Moudrost není nic jiného, než rozlišení objektů naší zkušenosti podle toho, tak jak opravdu jsou. A tato schopnost je vázána právě na koncentraci. A koncentrace umožní, že mysl zůstane u toho objektu, který, u kterého, který potřebujeme. Jestliže nemáme koncentraci, nevíme, který objekt potřebujeme. Jedině, jestliže máme koncentraci, můžeme poznat, který objekt potřebujeme. Proč? Protože koncentrace je zakoreněná, jak už jsme říkali, v schopnosti jednorázové pozornosti, což je saty. Jestliže nemáme tuto schopnost, budeme stále v nepohodě. Hm? Ten, kdo necvičí pozornost, necvičí koncentraci, jak Jirka říkal, když se posadí do nejpohodlnější pohovky, ne neposadí chvilku v klidu. Hm? Ten, kdo má schopnost pozornosti a má schopnost koncentrace, i když sedí na zemi bez podložky, sedí v klidu a pevně. A pak tež dýchání se děje na počítek dýchání, je chápán úplně jinak. Čili počítání funkce prvního aspektu meditace na dech, tedy počítání, neznamená, že meditující prostě počítá dech, to znamená, že jeho funkce počítání je, že Pozornost zůstává na dechu. A aby pozornost zůstávala, zůstávala na dechu, meditující musí mít pevnou a pohodlnou asánu. To je vysvětleno jak v šástrách buddhismu, tak v šástrách patanžáli yoga, tak ve, ve spisech v pevná a pohodlná pozice je základem takzvané schopnosti váča špaty myšlák vysvětluje jak schopnosti abůži, a boga, to znamená aplikovat mysl na objekt a nebýt rozptylován jinými objekty. to je účel počítání. Nemusí meditující, aby tohoto účelu dosáhl, nemusí zrovna počítat, může si sám pro sebe říkat nádech, výdech, nádech, výdech, nebo v tajsku jsou mněši, kteří při nádechu říkají bu, při výdechu do, bu, do, bu, do, bu, do. tím si umožňují, aby získali, aby získali právě tuto schopnost Abhoga. To, co podle buddhistické psychologie, podle Šáster aby darmi to, co umožňuje právě tuto schopnost Abhoga, to je Vitarka, vyčára. Vytárka, jak už jsme vysvětlili, je síla vědomí spojená s rozlišováním, která vede vědomí k objektu. Hm? Jako veslo, lodě, vědomí, vede k objektu a kluče o objekt. Všeli podle šáster severního buddhismu, vytarka, což se v angličtině překládá jako applied thought, má tež fyzický aspekt dotyku. Vyčára je jemnější síla, která umožňuje meditujícímu, aby loď vědomí zakotvila u objektu, který potřebuje, v tomto případě dechu. Hm? a zůstála stále v jeho blízkosti. To je eh, rozlišení objektu Vyčára je daleko jemnější než rozlišení objektu Vytárka. Proto v poznání objektu, též vysvětleno v šástrách severního buddhismu v Abhidámi, první eh, poznání objektu, jeho vlastní charakteristiky a jeho společní charakteristiky, to znamená nestálosti hm? a utrpení, jež je částí nestálosti, právě je možné tím, tou silou vytarka. Hm? Pak, jestliže meditující je schopen si definovat Vlastní vlastnosti a společné vlastnosti objektu jeho počití, pak e, e, silou Vychára hm? dochází k jemnému poznání těchto objektů. Hm? To je pak vypasan. Zatímco Vytárka se děje, e, počitek Vytárka je jak na fyzické úrovni tak na mentální úrovni počítek vyčára je pouze na mentální úrovni Čili meditující v procesu dýchání, první krok, a může se vždy vracet k tomuto prvnímu kroku podle potřeby, je, že překoná lenost, první překážkou jogínu je lenost. Pokud jsme líní, nikam se v nedostane. A jak se překoná Lenost Lénost se překoná sílou víry hm? v to, co člověk provádí, v tomto případě jogu, hm? sílou odhodlání, chanda, hm? shraddha, chanda. Jestliže je Síla víry, síla odhodlání. Pak vyrájáma já, praktikou hm? dosahuje prašrabdy, dosahuje lehkosti a jasnosti, těla a vědomí. kterému umožňují, aby síla pozornosti dozrála a zůstal u objektu meditace. Jestliže zůstane u objektu meditace, překoná prvního velkého nepřítele, což je lenost. Pokud meditující nepřekoná lenost, kausi diam, hm? nemá šanci se dostat do šamaty a vypašany. Jestliže překoná lenost, síla pozornosti, umožňuje, že zůstává u objektu meditace ne, tentokrát ne sílou, ale právě sílou fyzickou, hm, sílou vůle, ale sílou pozornosti, což je daleko jemnější síla. Tím pádem jeho počítek tělesný a počítek dechu bude daleko jemnější. Jedině, když síla pozornosti dozraje tím, že odstraní lenost, hm? bude schopen... Hm? vidět, ne teoreticky, ale prakticky, kdo je jeho nepřítel, což jsou právě ty zašpinění, vědomí, kléša. Pokud je neodstraní, nedostane se do samády. Pokud nemá sílu pozornosti a jedno bodovosti mysli, která je s ní spojená, nebude si vědom, hm? kdo je jeho nepřítel. <laughs> Přestože je uprostřed tábora neprátel, hm? který mu e, v každém momentě ho připravují o pohodu hm? tělesnou a duševní. Není si toho vědom, protože nemá právě tu sílu koncentrace a sílu pozornosti. Tak jestli, jestli třeba být toho vědom, že pokud jogin nepřekoná tuto podivu dá se říct, sílu lenosti, nedostane se, nemá možnost se dostat do poznání těch sil, kterému brání v jasném rozjímání. Přestože nemá jasné rozjímání, není si vědom těch sil, které mu brání v jasném rozjímání. A tento stav samozřejmě je stav bezvýchodnosti. A ze začátku meditující, který nemá zkušenost v meditaci, je v podstatě ve stavu Bezmocnosti, protože se snaží zůstat u objektu meditace sílou nepozornosti. A protože to nejde, tak je frustrován. Ztrácí zájem o meditaci. začne myslet na něco jiného, co je pro něj daleko zajímavější, protože nepoznal právě prašraddy, nepoznal tu lehkost, jasnost spojenou s funkcí síly, pozornosti a koncentrace. Tedy uvědomování si dechu spojeného s procesem pozornosti a jednobodové koncentrace se děje v tradici severního buddhismu uvědomováním si dechu na, v celém těle. A ze začátku jenom nádechu a výdechu. Není potřeba začít tím, že mermomoci sílou se snažit zůstat u nosních dírek, to vede často k frustrování. Je třeba prostě si být vědom toho, že celé tělo se účastní procesu dýchání. Pak je možné kombinovat, buď se snažit identifikovat tento proces dýchání v nosních dělkách anebo v celém těle. Ne v nosních dílkách, ale jestliže budete identifikovat i v nosních dílkách, dostanete se jenom do nepohody, stane se. První z těch dechů, špatných dechů, které jsem vysvětlil, to je dech se zvukem. Dech se zvukem nastává, jestliže pozornost jde dovnitř nosních děry. Mluvím o začátečnících zde, jestliže můžete, je už vycvičen v yogíni pozorují v nosních děrkách, právě když se zjemní dech, Pozorují, jak se mění elementy. Počítek ohně, počítek tlaku, počítek teploty, počítek tvrdosti se stále mění na stejném bodě. To je taky objekt pranayámy. Ale na to, aby si toho člověk byl vědom, potřebuje už, aby byl mistr jemného dechu. Jestliže není, tak Jestli pozornost bude uvnitř nosních děrek, dech bude doprovázen se zvukem, což je překážka v koncentraci. tak e, toto je první stádium. Toto první stádium v, e, se nazývá satová asasaty, satová pasasaty. E, Jogin vědomně nadechuje, vědomně vydechuje. Vědomně nadechuje, vědomně vydechuje. Je vysvětlováno jako právě proces počítání. Hm? Proces uvědomování si dechu buď v celém těle, anebo v no, venku u nosních dírek. Hm? Jestliže nos je špičatý, dlouhý, tak většinou nejjasnější eh, počítek bude na konci nosu, na špičce nosu. Jestliže je víc kulatý, eh, tak na horním rtu. Hm? Meditující se učí zůstávat u dechu tím, že buď pozoruje dech, což je snaší v celém těle, anebo u nosních děrek. Hm? Ale v tomto stádiu praxe ještě počítek jemného dechu nebo nemůže být jasný. Čili hlavní je, aby zůstal u nádechu a výdechu. Teprv, jestli bude toho schopen, další stádium je, jak jsem vysvětlil, digham va asasanto, digham asasámiti panžáhnáty, digham va pasasanto, digham pasasámiti panžáhnáty, rasan va asasanto. On poznává moudré, vědomně, když Dech je dlouhý, poznává vědomě, když dech je krátký, nádech, výdech. Hm? To je stádium, kdy pozornost, síla pozornosti dozrává. Když síla pozornosti dozrává, co to znamená? Že vědomí. Meditující má kontinuitu na dechu. Jestliže síla pozornosti nedozrává, vědomí jogína nemá kontinuitu na dechu. Strácí dech a zabývá se něčím jiným a zase se vrací k dechu po tom, co třeba minutu se zabývali jinýma věcma. Hm? To znamená, že síla satová, asasati satová síla uvědomělého dýchání, ještě pozorného dýchání, ještě nedozrála. Jestliže síla pozorného dýchání dozraje, bude si vědom Jasně, toho, jestli dech je dlouhý nebo dech je krátký. A bude si vědom tež jasně příčin dlouhého dechu a příčin krátkého dechu. Není být si vědom dlouhého dechu a krátkého dechu, není nemusí člověk vyvinout pozornost a koncentraci, ale být si vědom právě příčin dlouhého dechu a krátkého dechu, na to potřebuje být síla pozornosti a síla koncentrace. Jasná. Toto je proces uvědomování. Hm? Odstranění nečistot vědomí není nic jiného než dozrání procesu uvědomování v dýchání. Čili, jestliže meditující je jogín je schopen vidět každý dlouhý a krátký dech. A tež být vědom příčin dlouhého a krátkého dechu. síla pozornosti zde úplně dozrává. To znamená, že když síla pozornosti dozrává, přestože meditující má jiné počitky, než počitky dechu, jiné myšlenky než myšlenky na dech, jeho vědomí zůstává přesto stále u dechu. V tom případě může proces šamata a vypašana na dechu vlastně eh, oficiálně začít. Bez toho eh, není žádná šamata a vypašana. A jestliže se to stane, tak eh, meditující začíná pocitovat lehkost na těle. Lehkost, vědomí, dech se stává jemný. Když tato situace nastává, mysl už nechce odcházet od dechu, zůstává u dechu, protože mysl vždycky zůstává tam, kde se cítí dobře, kde počitek je příjemný. Je třeba si. to hluboce uvědomí. To je na naše natura, že vědomí právě zůstává u toho, co je příjemné a nechce to, co je nepříjemné. Jestliže se meditace stane příjemná, tak vědomí nechce pryč. Brání se, aby tam mohlo zůstat. Proto zde je tak důležitá vypasaná, aby si meditující uvědomil, že všechny pocity jsou jen přechodné a nelpěli jenom pak. Může sama ta upasena jít do hloubky, ale o tom budeme mluvit později, teď máme čas na hamám. Mm -hmm.